اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. كجina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma Ya اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الذي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَخَلَقَ مِنْهُمَا سُبْعَةَ أَزْوَاجٍ وَجَعَلَكُمْ taqullahalladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba enyi watu mcheni mola wenu mlezi aliyakuumbeni kutokana na nafsi moja na akamuomba mkewe kutoka nafsi ile ile na akaeneza kutokana na wawili hao wanaume na wanawake wengi natahadharini na Mwenyezi Mungu ambaye kwae mnaombana na jamaa zenu hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kuangalieni wa atun liyatama amwalahum wala tatabaddalu alkhabitha bit wala taakuloo amwalahum ila amwalikum innahu kanahu ban kabira nawqeni mayatima mali yao la msibadilishe kibaya kwa kizuri wa msile mali zao pamoja na mali zenu hakika yote hayo ni jukumu kubwa wa in khiftum alla tuqsiqo fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisaa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 Basi owe mnaowapenda katika wanawake wawili au watatu au wane mkiogopa kuwa hamwezi kufanya uadilifu basi mmoja tu au wale ambao mikono yenu ya kulia imewamiliki kufanya hivi ndiko kutapelekea msikithirishe wana waatun nisa na nihla Fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsa fakuluhu haniyan am mariyan wanawake mahari yao aliakuwa ni kipawa lakini wakakutunukieni kitu katika mahari waradhi yao بَاسِ كِلَنِ كي كِيَشُوكِ بِرَاحَة وَلا تُؤْتُ السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَأَلَمْ يَسْوَّأْ بِوَصِيَّةِ آكِلِ مَالِهِ ambayo Mwenyezi Mungu amejaalia yawe ni kiamu yenu walisheni katika hayo na muavike na mseme nao maneno mazuri wabtalul yatama hatta itha balaghun nikah fa in anastum minhum rushdan fadfa'u fadfa'u ilaihim amwalahum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 Wakafa billahi hasiba. Na wajaribuni mayatima mpaka wafike umri wa kuoa. Mkiwaona wekevu basi wapeni mali yao. Wala msiyale kwa fujo na pupa kwa kuwa watakuja kuwa watu wazima. Na aliyekuwa tajiri na ajizuilie. Na aliyefakiri basi naale kwa kadri ya ada. Na mtakapowapa mali yao washuhudizieni. ان مڽزيمونغو ان اتوشا كوا محاسيب لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ walin nisaa naseebum mimma taraka alwalidani wal aqrabuna mimma minhu aw kathur wanaume wana sehemu katika wanayacha wazazi na jamaa waliokaribia na wanawake wana sehemu katika walioyacha wazazi na jamaa waliokaribia ikiwa kidogo au kingi Hizi ni sehemu zilizofaridhiwa. Wa itha hadhara al-qisma ta ulul qurba wal yataama wal masaakeen farzuqoo minhu wa lahum qawlan ma'rufa. Na wakati wa kugawanya wakihudhuria jamaa na mayatima na maskini wapeni katika hayo mali ya urithi. Nasemeni nao maneno mema. Walyakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhu'fa fan khafu 'alayhim falyattaqullah falyattaqwallaha wal yaqul qawlan sadida Nawachelee wale lao kuwa na wao wangeliacha nyuma yao watoto wanyonge wangeliwahofia basi nao wa mche Mwenyezi Mungu na waseme maneno yaliyo sawa innal ladhina yaakuluna amwala alyatama dhulman inma ma yaakuluna fi butunihim nara inma yaakuluna fi butunihim nara wa saira hakika wanaokula mali ya mayatima kwa dhulma hapa na shaka yoyote wanakula matumboni mwao moto na wataingia motoni. Yusikumullahu fi auladikum liz-zakari mithlu hadhil unsa fa in kunna nisaa'a fawqa ithnaini falahum ma tarak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 فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا faridatan kana aliman hakima Mwenyezi Mungu anakuhusieni juu ya watoto wenu Fungu la mwanamume ni kama fungu la wanawake wawili na ikiwa wanawake zaidi ya wawili basi watapata thuluthi mbili za alichokiacha maiti lakini akiwa mtoto mwanamke ni mmoja basi fungu lake ni nusu na wazazi wake wawili kila mmoja wao apate sudusi alichokiacha ikiwa naye mtoto akiwa hana mtoto na wazazi wake wawili wamekuwa ndiyo orithi wake basi mama yake atapata thuluthi moja na akiwa anao ndugu basi mama yake atapata sudusi haya ni baada ya kutolewa alichohusia au kulipa deni baba zenu na watoto wenu nyinyi hamjui ni nani baina yao aliye zaidi kwenu kwa manufaa hiyo ni sheria iliyotoka kwa Mwenyezi Mungu. Bila shaka Mwenyezi Mungu ni mjuzi na mwenye hikma. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُمْ وَلَدٌ فَإِن كان لَهُمْ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّتِ يُوصِي نَبَاهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِلَّا إِنْ لم يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تركتم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 Wallahu alimun halim. lenu ni nusu walichoacha wake zenu ikiwa hawa na mtoto. Wakiwa na mtoto basi fungu lenu ni robo ya walioacha baada ya wasia waliusia au kulipa deni. Na wake zenu watapata robo mlichokiacha ikiwa hamna mtoto. Mkiwa na mtoto basi sehemu yao ni thumni ya mlichokiacha baada ya wasia waliohusia au kulipa deni. Na ikiwa mwanamume au mwanamke anaerithiwa hana mtoto wala wazazi lakini anaye ndugu mume au ndugu mke basi kila mmoja katika hawa atapata sudusi na wakiwa zaidi kuliko hivyo basi watashirikiana katika thuluthi baada ya wasia uliyohusiwa au kulipadeni deni kuleta dhara huu ndiyo wasia uliotoka kwa Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu ni mjuzi na mpole tilka hududullah wa man yuti allah wa rasuluhu yudkhilhu jannatin tajri min فيها al-anharu khalidina fiha wa dhalika azim io ni mipaka ya Mwenyezi Mungu na anemtii Mwenyezi Mungu na mtume wake yeye atamtia katika pepo zipitazo mito kati yake wadumu humo na huko ndiko kufuzu kukubwa Waman ma yasi allah wa rasuluhu wa yatad huduhu yudkhiluna hunara, yudkhiluna khalidan fiha wa lahu adhabun muhim nane mwasi mwezi mungu na mtume wake نا كيبندوقيا mipaka yake atamtia motoni adomu homo na atapata adhabu ya kudhalilisha wallati yaatiina alfahishata min nisaikum fastashhidu alayhim fa in shahidu famsikuhum fil buyuti hatta yatawaffahum almaut hatta yatawaffahum almaut aw yaj'al Allahu lahum sabila na ambao wanafanya uchafu miongoni mwanawake wenu Washuhudizieni watu wanne katika nyinyi watakaposhuhudia basi wazuieni majumbani mpaka wafishwe na mauti au Mwenyezi Mungu awatolee njia nyingine walladhana yaatiyanha minkum faaduhu ma fa intaba wa asliha faa'ridu anhumma inna allaha kan tawab arrahiman nawawili kati yetenu wafanyao hayo waadhibuni na wakitubia wakatengeneya basi wacheni, hakika Mwenyezi Mungu ni mwingi wa kupokea toba mwenye kurehemu innamat tawbatu ala Allah ya'maluna as-suu bi jahalatin thumma yatubun thumma yatubuna min qareebin faulaika ulaika allahu alayhim wa allahu aliman hakima hakika toba inayokubaliwa na Mwenyezi Mungu ni awali wafanya uovu kwa ujinga kisha wakatubia kwa haraka au ndiyo Mwenyezi Mungu huwakubalia ya toba yao na Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa laysat at-taubatu lil ladhina ya'maluna as-sayi'ati hatta idha hadara ahaduhum al-mautu qala inni tubtu al qala inni tubtu wa hum malaika aatadna lahum adhaban aliman walahaw natauba walyafnyaw wa ma'aww hatta yakamfikia ahadaw maut kisha hapo akasema hakika mimi sasa nimetubia wala wale wanaokufa na hali wao ni makafiri اوه تمeuanalia adhabu chungu ya ayyuhal ladhina amanu la yahillu lakum an tarithu nisaa'akarma wa la ta'buduuhum litadhhabu bi ba'dima illa إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا waasa an takrahu shai'an wa yaj'al Allahu fihi khayran katira mliwamini si halali kwenu kuwarithi wanawake kwa nguvu wala msiwadhikishe ili mwapokonye baadhi ya mlivyowapa isipokuwa wakifanya uchafu wazi na kaeni nao kwa wema na ikiwa mmeuwachukia basi uenda mkakichukia kitu na Mwenyezi Mungu ametia khairini nyingi ndani yake. Wa in irtu mustabdala zawj mkan zawj wa ataytum ihdahum naqan taran fala takhudhu minhu shay'a ata'khudhunahu buhtanaw wa ithman mubina. kubadilisha mke mahali pamke na hali mmoja wao mmempa chungu ya mali basi msichukue katika hayo kitu chochote je mtachukua kwa dhulma na kosa lilowazi wa kaifata khudhuhu wa ba'dukum ila ba'dhi wa akhadna minkum mithaqan ghaliza namtachukuaje na ila hali mmekwisha ingiliana nyenye kwa nyenye na wao wanawake wamechukua kwenu ahadi iliyo wa madhubuti wala tankihu ma nakha abaakum minan nisa illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqatan wa sa'asbina wa wake walio wa baba zenu ila aliyakushapita hakika huo ni uchafu na uchukizo na njia mbaya hurrimataleikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum wa واخواتكم مِنَ الرضاعه وامهات نسائكم وربائكم اللاتي فِي حجوركم وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ من نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بهن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 na binti zenu na dada zenu na shangazi zenu na khalati zenu, na binti wa ndugu mume na binti wa dada na mama zenu walio na dada zenu kwa kunyonya na mama wa wake zenu na watoto wenu wa kambo walio katika ulinzi wenu waliozaliwa na wake zenu mlio waingilia ikiwa hamkuwaingilia basi hapana lawama juu yenu wake wa watoto wenu walio toka katika migongo yenu na kuoaa pamoja dada wawili isipokuwa yale pita hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe mwenye kurehemu wal muhsanatu minan nisa illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaykum wa uhillalakum ma wara ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهم فاتوهن اجورهم فريضه ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضه Inna Allah kana aliman hakima Na wanawake wenye waume isipokuwa waliomilikiwa na mikono yenu ya kulia ndio sheria ya Mwenyezi Mungu juu yenu na mmhalalishiwa wasiokuwa hao mtafute kwa mali yenu kwa kuoa pasina kuzini kama mnavyostarehe nao basi wapeni mahali yao kwa kuwa ni wajibu wala hapana lawama juu yenu kwa mtakachokubaliana baada ya kutimiza wajibu Haqīqatan Mwenyezi ni mwenye kujua na mwenye hikma. Wa man lam yastati' minkum tawlan ayyankihu al muhsanatin al mu'minat famimma malakat aymanukum min fatayatikum والله اعلم بيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات محصنات غير مسافحات وَلَا متخذات اخذا فَإِذَا احْصَنَةٌ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ wa an tasbiru lakum rahim kati yenu kupata mali ya kulea wanawake wakiungwana wa waumini na owe katika vijakazi waumini ili wamiliki mikono yenu ya kulia na mwenyezi Mungu ni mjuzi wa imani yenu nyinyi mmetokana wenyewe kwa wenyewe basi waoweni kwa idhini ya watu wao na wapeni mahari yao kama ada Wawe wanawake wema si makahaba wala si mahawara na wanapoolewa kisha wakafanya uchafu basi adhabo yao itakuwa ni nusu ya adhabu waliowekewa waungwana hayo ni kwa yule miongoni mwenu anayeogopa kuingia katika zina na mkisubiri ndio bora kwenu na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe na mwenye kurehemu Yuridullahu liubayyana lakum wayahdiyakum sunanalladhina min qablikum wayatuba wa alimun hakim Mwenyezi Mungu anataka kukubainishieni na kukongozeni nyendo za waliokuwa kabla yenu na akurejezeni kwenye utiifu wake na Mwenyezi Mungu mjuzi mwenye hikma Wallahu yuridu an yatubu alaykum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati Na Mwenyezi Mungu anataka kukurejezeni kwenye utii wake na wanaotaka kufuata matamanio wanataka mkenge uke, makenge uko makubwa yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqa al-insanu dha'ifan Mungu anataka kupunguzieni tabu na mwanadamu ameumbwa dhaifu Ya ayyuhalladhina amanu la taakuloo amwalakum bainakum bil illa illa an takuna tijaratan an tarad minkum wa la taqtuloo anfusakum inna allaha kana bikum rahima enyi mliyoamini msiliane mali yenu kwa dhulma isipokuwa iwe biishara kwa wenyewe wala Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kuorehemu. Wa man yaf'al dhalika udwana wa nuslihi nara wa kana ala llahi yasira. Na mwenye kutenda hayo kwa udui na udhalimu basi huyo tutamwngiza motoni na hilo ni jepesi kwa Mwenyezi Mungu. In tajtanibuka ba'ira ma tunhauna anhu nukaffir 'ankum sayiatikum nukaffir 'ankum sayiatikum wa makosa mudkhalan madogo اتقوا انجزني محلي بطقوف ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسب وللنساء نصيب مما اكتسب واسالوا الله من فضله Inna Allaha kana bikulli shay'in alima wala Wa msitamani sitamani alichua fadhili Mwenyezi Mungu baadhi yenu kuliko wengine Wanaume wanafungu katika walio vichuma na wanawake wanafungu katika walio vichuma Na Mwenyezi Mungu fadhila zake Haki kwa Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa kila kitu. Walikullin ja'alna mawaliya mimma taraka alwalidani wal Inna Allah kana ala kulli shay'in shahida. Na kila mmoja tumemwekea warithi katika walioacha wazazi wawili na jamaa na mliofungamana nao ahadi wapeni peni fungu lao. Hakika Mwenyezi Mungu مشاهدي وكل شيء الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بِمَا حَفِظَ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن Fa in at'anakum fala tabghu alayhim inna Allaha kana 'aliyan kabira wanaume ni wasimamizi wa wanawake kwa kufadhiliwa na Mwenyezi Mungu baadhi yao juu ya baadhi na kwa mali yao wanayoyatoa basi wanawake wema ni wale wenye kuthi na wanaojilinda hata katika siri kuwa Mwenyezi Mungu wa ameamrisho wajilinde na ambao mnachelea kutoka katika utiifu wa nasihini muahame katika malazi na wapigeni wakikutini msiwatafutie njia ya kuowadhibure hakika Mwenyezi Mungu ndiye aliyejuu na mkuu wa in min ahlihi wa min ahliha faba'athu hukaman min ahlihi wa hukaman min ahliha in yurida islahun waffaqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira na mkichelea kutakuwapo mfarakano baina ya mke na mume basi pelekeni muamuzi kutokana na jamaa za mume na muamuzi kutokana na jamaa za mke wakitaka mapatano Mwenyezi Mungu ataowawezesha hakika Mwenyezi Mungu ni mjuzi mwenye habari wa'budu llaha wala tushriku bihi shai'an wabil walidaini ihsana وبالوالدين احسانا وبذل القربى واليتاما والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم Inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura Mwabuduni Mwenyezi Mungu wala msimshirikishe na chochote. Na wafanyieni wema wazazi wawili na jamaa na mayatima na maskini na jirani wa karibu na jirani wa mbali na rafiki wa ubavuni na mpita njia na waliomilikiwa na mikono ya kulia Hakika mwenyezi Mungu hawapendi wenye kiburi wanaojifakhiri alladhina yabkhaluna wa'amuruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma ataahumullah min fadlihi wa a'tadna lil kafirin 'adaban ambao wanafanya ubakili na wanaamrisha watu ubakili na wanaficha fadila alizo hapo Mwenyezi Mungu atumeuandalia makafiri adhabu ya fidha walladhina yunfiquna amwalahum riaa an-nas wa la yu'minuna billahi wa la bil akhir wa man yakun ash-shaytanu lahu qareenan fasaa qareenaa hutoa mali yao kwa kuonyesha watu wala hawamwamini Mwenyezi Mungu wala siku ya mwisho na yule ambaye shetani amekuwa ndiye rafiki yake basi ana rafiki mbaya mno wa na ingeli wadhuru nini wao lau wangelimwamini mwenyezi mungu na siku ya mwisho na wakatoa katika aliyowaruzuku mwenyezi mungu na Mwenyezi Mungu ni mwenye kuwajua vyema. Inna Allah la yadhlimu mithqala dharratan wa in taku hasanatan yud'afha wa yu'ti milladun ajran 'azima. Hakika Mwenyezi Mungu hadhulumi hata uzito wa chembe moja. Na ikiwa ni jambo jema basi yeye aulizidisha na hutoa kutoka kwake malipo makubwa fa kaifa jina min kulli ummatin bishahidin wa jina bika alaha ulai basi takuwaje pindi tukiwaletea kutoka kila umma shahidi na tukakuleta wewe kwa shahidi wa hawa yauma waudhu alladhina kafaru wa asawru rasula law tusawa bihimul ard law tusawa bihimul ard wa la allaha hadithan siku hiyo waliokufuru na wakamuazim tume watatamani ardhi isawazishwe juu yao wala hawataweza kumficha mwenyezi Mungu Nena lolote ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antumsukaraha ta ta hatta ta'lamu ma taqulun hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa abir sabilin hatta tatawassalu وَإِن كُنتُم مَرْضَآء أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا Aw lamastumun nisaa afalam tajiduma fa tayammamu saidan tayiban famsahoo bi wujuhikum wa aydikum inna allaha kana afuwan ghafura ay nim li uwamini msikaribie sala hali wala hali mnajanaba isipokuwa mmo safarini mpaka mkoge na mkiwa wagonjwa au mmo safarini au mmoja wenu ametoka chooni au mmewagusa wanawake na msipate maji basi ukusudieni mchanga safi mpake nyuso zenu na mikono yenu hakika Mwenyezi Mungu ni msamehevu na mwenye kukufiria alam tara ilal ladhina utuna siban min alkitabi yashtaruna addalala wa yuriduna an tadilla as-sabil wa an wal sehemu ya kitabu wanunua upotovo na wanakutakieni nanyi mpote njia wallahu a'lamu bi a'dhaikum وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا لا mwenyezi Mungu anawajua vyema maadui zenu na mwenyezi Mungu anatosha kuwa mlinzi na anatosha kuwa ni mwenye kukunusuruni minalladhina hadu yuharrifuna alkalima am mawadhihi wa yaquluna sami'na wa asaina wasma' ghayra musma' a. وَأَسْمَعَ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاءَ عَنَا لِن يً بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعَ وَنظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ Walakin la'anahumullahu bikufrihim fala yu'minuna illa qalila Miongoni mwa mayahudi wamu ambao hubadilisha maneno kuyatoa mahali pake na usema tumesikia na tumeasi nasikia bila ya kusikilizwa na husema ra'ina kwa kuzipotoa ndimi zao ili kuitukana dini Alao kama wangalisema tumesikia na tumetii na usikie na undhurna ingelikuwa niheri kwao na sawa zaidi lakini Mwenyezi Mungu amewalaani kwa kufuru yao basi hawaamini إلى واشache تو يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل ان تضمسو وجوها فنردها فنردها على ادبارها أو nahum kama la'anna ashabas sabt hey, wa kitabu amminni tuliyataramsha yenye kusadikisha yale mlionayo kabla hatujazigeuza nyuso tukazipeleka kisogoni au tukawalaani kama tulivyowalaani watu wa sabato na amri ya Mwenyezi Mungu ni lazima ifanyike inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman adhima hakika Mwenyezi Mungu hasamehe kushirikishwa na husamehe yaliyo duni ya hilo kwa amtakaye na aliyemshirikisha Mwenyezi Mungu basi hakika amezuwa dhambi kubwa alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzaki man yasha wala yuzlamuna fatila je yeah, waoni wale wanaodai kuwa ati wametakasika bali Mwenyezi Mungu hu mtakasa amtakaye na watadhulumiwa hata kadiri ya kijiuzi kilichomo ndani ya uwazi wa kwao kuyatende. Ondhur kaifa mubina. Tazama vipi wanavyomzulia uongo Mwenyezi Mungu نهايه يطشى كو ذنبي اليو ظاهري alam tara ila alladhina utuna siban min alkitabi yu'minuna bil jibti wa yaquluna lilladhina kafaru ha'ula'i ahda minalladhina amanu sabila wa'oni wali waliopewa sehemu ya kitabu wanaamini masanamu na shetani Na wanawasema waliyakufuru hao wa hao wameongoka zaidi katika njia kuliko waliyoamini ulaiikal ladhin nalanhumullahu waman yalanhillahu falantajidalahu nasira hao ndiyo mwenyezi Mungu amewalaani na ambaye Mwenyezi Mungu amemlaani basi hutamwona kuwa na mwenye kumnusuru amlahum nasibum min almulk fa idhal la yu'tunanna sanqira au anayo sehemu ya utawala basi hapo wasingewapa watu hata tundu ya koko ya tende am yahsuduna nnas ala ma ataahumullah min fadli faqad atayna ala ibrahima alkitaba walhikmata wa ataynahum mulkan azima au wana kwa yal aliwapa mwenyezi mungu kwa fadhila yake bas tuliwapa ukoo wa ibrahim kitabu na hikma na tukawapa utawala mkubwa faminhum man amana bihi wa minhum man Wakafabi jahannama sa'ira Basi wapo miongoni mwao waliwe Na wapo waliwe Na jahannam ya kuwa ni moto Wakuwa teketeza Inna allazina kafaru bi ayatina Sawfanuslihi naraa sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayran liyathuqal adhab innallaha kana azizan hakiman hakika wali waliozikataa ishara zaitu tutawaingiza motoni kila zitapoiva ngozi zao tutawabadilishia ngozi nyingine ili waionje hiyo adhabu hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu نا من حكماء والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا لهم فيها ازواج مطهره wa ndekhiluhum dhillan dalilan Nawali walioamini na wakatenda mema tutawaingiza katika pepo zipitazo mito kati yake kwa kudumu humo milele huko watakuwa na wake waliotakasika na tutawaingiza katika vivuli vizuri kweli Inna Allaha ya'murukum an tu'ddu al-amanati ila ahliha wa itha hakamtum bayn an-nasi an tahkumoo bil Inna Allaha ya'idhukum Inna Allaha kana samian basira. Hakika Mwenyezi Mungu anakuamrisheni mzirudishe amana kwa wenyewe. Na mnapu hukumu baina ya watu, mhukumu kwa uadilifu. Hakika haya ana idhini Mwenyezi Mungu ni mazuri sana. Hakika Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kusikia man يا Ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allaha wa atii'ur rasuula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasuuli in kuntum billahi wal dhalika khairu wa ahsanu ta'wila. Enyi mliowaamini, Mtiini Mwenyezi Mungu na mtiieni mtume na wenye madaraka katika nyinyi na mkizozana katika jambo, basi lirudisheni kwa Mwenyezi Mungu na mtume, ikiwa mnamwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho. Hayo ndiyo bora zaidi. Andu ya yenye الذين mwema Alam tara ila alladhina yaz'amuna annahum amanu bima unzila ilayka unzila min Yuriduna an yatahakamu ila at-taguti waqad umiru an yakfuru bihi wa yuridu ash-shaytan an yudhillahum wa yuridu ash an yudhillahum dalalan ba'ida Waoni wa kwamba wa mu'amini yali allati yamshu quwako na yali allati yako wanataka wakahukumiwe kwa njia ya upotofu na hali wameamrishwa wakatae hayo Na ashetani anataka kuwapotezea mbali wa idha qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli ra'aita al-munafiqina yasudduna 'anka sududan na wanapoambiwa njooni kwenye hali aliyoteremsha Mwenyezi Mungu na njoo kwa mtume utawaona wanafiki wanakukwepa kwa upinzani fa kaifa idha asabatuhum musibahah bima qaddamat aidihum thumma ja'uk thumma jauka kayahlifuna billahi in aradna illa ihsana wa basi inakuwaje unapowasibu msiba kwa sababu ya yale iliyotanguliza mikono yao hapo tena ukujia wakiapa kwa Mwenyezi Mungu wakisema Hatukutaka ila wema na mapatano. Ulaika alladhina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim fa'irid 'anhum wa'idhhum waqul lahum fa'irid 'anhum wa'idhhum wa lahum fi anfusihim qawlan baligha hao ndiyo wale ambao Mwenyezi Mungu anayajua yaliomo ndani ya nyoyo zao basi waachilie mbali uwape mawaidha na uwaambie maneno ya kuathiri na kuingia katika nafsi zao wa ma arsalna min rasulin illa li yutaa bi idnillah walau annahum idhalamu anfusahum Allah Jauka kafastawfa Allah wa astawfa lahumur la lawajad allaha tawwaba rahima Na hatukumtuma mtume yote ila atiiwe kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Na lau pale walipojidhulumu nafsi zao wangelikujia wakamwomba Mwenyezi Mungu msamaha na mtume akawaombea msamaha apana shaka wanga elimkuta mwenyezi Mungu ni mwenye kupokea toba na mwenye kurehemu sala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa taslima na mola wako mlezi hawataamini mpaka wakufanye wewe ndiye muamuzi katika yale wanaokhitanifiana kisha wasione uzito katika nyoyo zao juu ya hukumu utayotoa na wanyenyekee kabisa qalu anna katabna فوساكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوا ما فعلوه الا قليل منهم ولو انهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم لكان خيرا لهم <تصفيق> Juweni au tokeni majumbani mwenu wasingelifanya hayo ila wachache tu miongoni mwao na lao kama wangalifanya waliohiviwa ngeli kuwa bora kwao na uthibitisho wa nguvu zaidi wa azima na hapo tungewapa malipo makubwa kutoka kwetu wala hadainahum njia wa iliyonyoka wamay yuti wa faulaika alladhina an'ama Allahu 'alayhim fa ulai ka ma'a ao pamoja na wale walio Mwenyezi Mungu miongoni mwa manabii na masidiki na mashahidi na watu wema na uzuru lioje kuwa pamoja na watu hao Allah, wa Hiyo ni fadhila itokayo kwa Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa kutosha. Ya ayyuhalladhina amanu khudhū hidhrakum fanfirū thabatin aw anfirū jamī'an. Enyi mliyoamini, chukuenyo hadhari yenu na mtoke kwa vikosi au tokeni nyote pamoja. Wa inna minkum laman layubatti an... وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْنَا إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا <تصفيق> na ukikusubuni msiba usema Mwenyezi Mungu kanifanyia khali siku nao wala in asabakum fadlun min allahi la yaqulanna la yaqulanna annaka allam takun bainakum wa laytani, ma'ahum ya laitani kuntu ma'ahum fa fauzan fawzan Na Naiki kufikieni fadhila kutoka kwa Mwenyezi Mungu husema kama kwamba hapakuwa mapenzi baina yenu naye laitini ningelikuwa pamoja nao nikafanikiwa mafanikio makubwa thalqatil fi sabili alladhina yasrunal hayata ad-dunya bil -akhira. Wa man yuqatil fi sabilillahi fayuqtal aw yaghlab fasawfa nuatihi ajran azima Basi nawapigane katika njia ya Mwenyezi Mungu wale ambao wanao uza uhai wa dunia kwa akhira na anepigana katika njia ya Mwenyezi Mungu kisha kauliwa au akashinda basi utakuja mpa ujira mkubwa wamalakum la tuqatiluna fi sabilillahi walmustadhafina minarrijali wan-nisaa walwildan alladhina alladhina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi alqaryati adh-dhalimi ahliha waj'al lana waj'al lana milladun kawaliyaw waj'al nasira namna nini msipigane katika njia ya Mwenyezi Mungu na ya wale wanaoonea wanaume na wanawake na watoto ambao husema Mola mlezi wetu tutoe katika mji huu ambao watu wake ni madhalim na tujalie tuwe na mlinzi anaitoka kwako alie, tue, na tujalie tuwe na wakutunusuru anaitoka kwako amanu fi Walladhina kafaroo yuqatiluna fi sabeelil taaguti faqatiloo awliyaash shaytan innakaaida ash shaytaani kaana dha'ifan walioamini wanapigana katika njia ya Mwenyezi Mungu na waliokufuru wanapigana katika njia ya upotofu باسيقانين و مرافقي و شيطاني حقا حيله الشيطان ني ضعيف الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه فلم ما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس يخشون الناس كخشية الله أَوْ أَشَدَّ خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أَجَلٍ قريب Qul mataa ad-dunya qaleelun wal akhiratu khayrun liman ittaqa wala fatila ye yeah. wa'uni wale wallo ambiwa mikono yenu mshike sala namtoezaka na walipo amrishwa kupigana Maara kundi moja kati yao liliwaogopa watu kama kumuogopa Mwenyezi Mungu au kwa hofu kubwa zaidi na wakasema Mola mlezi wetu, kwa nini umetuwaamrisha kupigana? Laiti ungetuakhirishia kiasi ya muda kidogo hivi. Sema, starehe ya dunia ni ndogo, na akhira ni bora zaidi kwa mwenye kuchamgu. Wala hamtadhulumiwa hata uzi wa kwao kwa tende. Aina ma takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi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 qaum ila ya haditha popote mlipo mauti atakufikieni na hata mkiwa katika ngome zilizo na nguvu na likiwafikilia jema wanasema hili limetoka kwa Mwenyezi Mungu na likiwafikilia ovu wanasema hili limetoka kwako wewe sema yote yanatokana na Mwenyezi Mungu basi wana watu hawa hata hawakaribii kufahamu maneno ma asabaka min hasanatin famin allah wama asabaka min sayatin famin nafsi wa arsalnaka lin-nasi wa kafa billahi shahida Ye mali ilokufikia limetokana na Mwenyezi Mungu na ovo ilokuisibo linatokana na nafsi yako nasi tumekutuma kwa watu Uwe ni mtume na Mwenyezi Mungu ni shahidi Ataa allah, wa kutosha may allah mwenye kumti mtume, basi ndio amemtii mwenyezi Mungu na naye kengeuka basi sisi hatukukutuma wewe uwe ni mlinzi wao وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَطَائِفَةٍ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يَبِيتُونَ fa'arid anhum watawakkal 'ala Allah wa billahi wakila. na wanasema tunamti lakini wanapotoka kwako kundi moja miongoni mwao hupanga njama usiku kinyume na unayosema na Mwenyezi Mungu anayeandika yote hayo wanayopanga njama za usiku basi waachilie mbali na umtegemee Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu nimtegemewa wakutosha wa kutosha afala yatagabbaruna alquran walau kana min 'indi ghayri allahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira hebu hawazingatii alaw kuwa imetoka kwa asiyekuwa mwenyezi Mungu bila shaka wangelikuta ndani yake khilafu nyingi wa idha ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawfi aza'u bihi wa lahu radduhu ila al-rasuli wa ila uli minhum La Walau la fadhilallah alaikum wa rahmatuhu shaitana illa qalila Nalipoafikia jambo lolote ilohusu amani au lakitisho wao hulitangaza. Na la kuwa injili kwa mtume na kwa wenye mamlaka kati yao wale wanaochunguza wangenilijua. Na la au si fadhila Mwenyezi Mungu juu yenu na rehma yake ngelimfuata sheitani ila wachache wenu tu faqatil fi sabilillahi la tukallafu illa nafsak wa harrizul mu'minin asallahu an yakuffa ba'sa alladhina kafaru wallahu ashadu ba'san wa ashadu tanqila basi pigana katika njia ya Mwenyezi Mungu Ukalifishwi ila nafsi yako tu na wahimize waumini, huenda Mwenyezi Mungu akayazuia mashambulio ya waliokufuru na Mwenyezi Mungu ndiye mkali zaidi wa kushambulia na mkali zaidi wa kuadhibu man yashfa' shafa'atan hasanatin yakullahu naseebun minha wa mnye yashfa' shafa'atan sayi'atin yakullahu kiflum minha wa kana allahu ala kulli shay'in muqita mnye kusaidia msaada mwema anafungu yake katika hayo na mwenye kusaidia msaada mbovu naye ana sehemu yake katika hayo na hakika mnye Mungu ni mwenye uweza na ujuzi yo yakilaki to wa idha huyitu bi tahiyatin fa hayu bi ahsana minha aw rudduha inna allaha kana ala kulli shay'in hasiba namnapo kwa mamkio yoyote basi nanyi tikieni kwa yaliyo kuliko hayo au rejeesheni hayo hayo Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kuhesabu kila kitu. Allahu la ilaha illa hu la yajma'an nakum la fi, Mwenyezi Mungu hapana Mungu isipokuwa yeye. Wayaqini atakukusanyeni siku ya kiyama. Halina shaka hilo ani nani msema kweli kuliko Mwenyezi Mungu lana lakum fil munafiqin fa'taini wallahu arkasuhum bima kasabu aturiduna an tahdu man adhallallah wa man yudlilillahi falan tajid lahu sabila mekuaje kwa makundi mawili kwa habari ya wanafik na hali Mwenyezi Mungu amewageuza kwa sababu ya yali waliyoyachuma je nataka kumwona muongofu ambaye Mwenyezi Mungu amemhukumu kuwa kapotea na hali mhukumu Mwenyezi Mungu kuwa amekisha potea wewe hutampatia njia wadlu tukfurun kama kafar fa takunu فَلَا تتخذوا منهم اولياء حتى يهاجروا فِي سبيل الله فان تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم وَلَا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا ونندل او كواناني من يكفروا كما اولي يكفروا basi msiwafanye marafiki miongoni mwao mpaka wahame kwa ajili ya dini ya Mwenyezi Mungu. Na waki uka, basi wakamateni na waueni popote mnapowapata. Wala msimfanye rafiki katika wao wala msaidizi illa alldhina yasiluna ila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 Faini in i'tazalukum falam yuta'tilukum walqaw ilaykumus salaama fama ja'ala Allahu lakum alayhim isipokuwa wale waliofungamana na watu ambao mnaahadi baina yenu na wao au wanakujieni na vifua vyao vinadiki kupigana nanyi au kupigana na watu wao nalau angelipenda Mwenyezi Mungu Angeli wasaliti juu yenu wakapigana nanyi basi wakijitenga nanyi wasipigani nanyi na wakakuleteeni amani basi Mwenyezi Mungu hakukupeni njia kupigana nao satajiduna akharina yuriduna an yaamanukum waamanu qaumahum kullama rudd ila alfitnati ubkisu fiha فإِن لَم يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمْ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا وَيَكُفُّو أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ waulaikum lakum alayhim sultanan mtawakuta wengine wanataka wapate salama kwenu na salama kwa watu wao kisha wakirudishwa kwenye fitna hudidimizwa humo ikiwa hawajitengi nanyi na wakakuletenii salama na wakazuia mikono yao basi wakamateni na waweni popote mnapowakuta taju ya hao ndio tumekupeni hoja zilizo wazi wamakanal mu'min an yuqtala mu'minan illa khata'a wa man qata mu'minan khata'an fa tahriru وَادِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إلا إِنْ نَأيَّصَّدَقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٌّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ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 faman lam yajid fa shahraini shahrayn mutatabi'ayn tawbatan min Allah wa kana Allah 'aliman hakima nahaiwi muumini kumua mu'mini ila ku kukosea la mwenye kumua mu'mini ku kukosea basi amkomboe mtumwa ya muumini na atoe diya kuapa jamaa za maiti Isipokuwa waache wenyewe kuwa ni sadaka na akiwa ni jamaa wa maadui zenu hali yeye ni muumini basi ni kumkomboa mtumwa aliyemuumini na ikiwa ni miongoni mwa watu wa ambao pana ahadi baina yenu na wao basi wapewe dia watu wake na akombolewe mtumwa muumini na asie pata basi afunge miezi miwili mfululizo huwa ni toba kwa Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu ni ن na mwenye hikma. Wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahanna mukhalidan fiha fajaza'uhu jahanna Allahu alayhi walana wa rabbiba Allahu alayhi wa la alahu wa a'adda lahu 'adaban 'aziman Namanya kumua basi malipo yake ni jahannam humo atadumu na Mwenyezi Mungu amemkasirikia na amemlaani na memuandalia adhabu kubwa ya ayyuhalladhina amanu itha darabtum fi sabi lillahi fatabayyanu fatabayyanu wala تقولوا liman alqa ilaykumus salama lasta mu'mina antataghuna 'aradal hayati dunya fa 'indallahi kathira Kadhalikum kuntum min kablu, famanna Allahu famanallahu alaykum fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna ta khabira Enyi hey, mlioamini mnaposafiri katika njia ya Mwenyezi Mungu basi hakikisheni wala si msimwambie anayekutoleeni salamu wewe si muumini wa kutaka manufaa ya maisha ya dunia hii Hali ya kuwa kwa Mwenyezi Mungu zipo ghanimani nyingi hivyo ndivyo mlivyokuwa nyinyi zamani na Mwenyezi Mungu akakuneemesheni basi chunguzeni sawa sawa hakika Mwenyezi Mungu anazo habari z mnayo yatenda La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghayru lil dharar wal fi sabili الله, bi amwalihim wa anfusihim فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما هَوَى وَأُمِنَ وَنَأْقَتُ وَلَا هَوَانَ ضَرُورَة na wale wanaopigana katika njia ya Mwenyezi Mungu kwa mali yao na nafsi zao Mwenyezi Mungu amewatukuza cheo wale wanaopigana kwa mali yao na nafsi zao kuliko wale wanaokatu tu ingawa Mwenyezi Mungu amewaahidi wote mashukio mema lakini Mwenyezi Mungu amewafadhili wanaopigana kwa ujira mkubwa kuliko wanaokatu darajatin minhu wa wa rahma. وكان الله غفورا رحيما نيvyao hivyo vinavyotoka kwake na maghfira na rehema na Mwenyezi Mungu ni mwingi wa maghfira na mwenye kurehemu innal ladhina tawsafahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustadhafin fil ardhi qalu alam takun ardu lahi wasi'atan fatuhaajiru fiha fa ulai ka ma'wa hum jahannam wa sa'at hakika malaika watawaambia wale ambao Wamewafisha na wamjidhulumu nafsi zao mlikuwa vipi watasema tulikuwa tunaonewa watawaambia kwani ardhi ya Mwenyezi Mungu haikuwa na wasaa wa kuhamia humo basi hao makazi yao ni jahannam, nayo na ni marejeo mabaya kabisa illa almustadhafin min alrijali wan nisaa wa la yastati'un hila la yastati'una hila wa la yahtaduna sabila Isipokuwa wale waliokuwa wanyonge miongoni mwa wanaume na wanawake na watoto wasiona uweza wa hila ya kuongoza njia ya kuhama Paulaika asallahu an ya'fu 'anhum wa kana Allah 'afuw ghafura Basi hao huenda Mwenyezi Mungu akawasamehe نما من يزي مungu ni mwingi wa kusamehe mwingi wa maghfirah wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghan kathiran wasa wa man yakhruj thumma yudrikuhu almautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa Allah na mwenye kuhama katika njia ya Mwenyezi Mungu hatapata pengi duniani pakukimbilia na atapata wasaa na anaitoka nyumbani kwake kuhama kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na mtume wake kisha yakamfika mauti njiani basi umethibiti ujira wake kwa Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye mafara na mwenye, mwenye, mwenye kurehemu. Wa idha darabatun fil ardi falesa alaykum junahun an taqasuru min as-salati in khiftum in khiftum an Innal kafirina kanu lakum aduwan mubiina Namnaposafiri katika nchi sivibaya kwenu kama mkifupisha sala Iwapo mnachelea wasije wale waliokufuru ni maudhi Hakika makafiri ni maduizi walio wazi wazi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 Awkuntum murda an tad'u aslihatakum wa khudhu hidrakum inna Allaha a'adda lilkafirina 'adaban muheena Naonapokuwa pamoja nao ukawasalisha basi kundi moja miongoni mwao wasimame pamoja nawe na wachukue silaha zao na watakapomaliza sajida zao basi nawende nyuma yenu na lije kundi jingine ambalo halijasali lisali pamoja nawe, nao wachukuwe hadhari yao na silaha zao waliokufuru wanapenda mgafiliki na silaha zenu na vifaa vyenu ili wakuvamieni mvamio wa mara moja wala siviba kwenu ikiwa mnaona kwa sababu ya mvua au mkao wagonjwa mkaziweka silaha zenu na hadhari yenu Hakika Mwenyezi Mungu amewaandalia makafiri adhabu ya kudhalilisha. Fa idha qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idha tamantum fa aqimus salata. Inna salata kanat 'ala al kitaban mawquta. Mkisha sali basi mkumbukeni Mwenyezi Mungu mkisimama na mkika na napojinyoosha kwa kulala. Na mtapotulia basi shikeni sala kama la story. Kwani hakika sala huwa ni faradhi iliyowekewa nyakati maalum. Wa la tahinu اِنْ كُنْتُمْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ Wakana Allahu aliman hakima wala msifanye ulegevu kuwafukuzia kaumu ya maadui ikiwa mnaumia basi nao pia wanaumia kama mnavyoua nyinyi nani mnataraji kwa Mwenyezi Mungu tariji wao na hakika Mwenyezi Mungu ni mjuzi na mwenye hikma. Inna anzalna ilaykal kitaba bilhaqq li tahkuma baynannasi bima araka Allah wa la takul lilkha'iniina khasima. Hakika sisi mshia kitabu hiki kwa haki ili upate hukumu baina watu kwa alivyokuonyesha Mwenyezi Mungu wala usiwe mtetezi wa mahaini wastaghfirillahi innallaha kana ghafurar rahima namuombe maghfira Mwenyezi Mungu hakika Mwenyezi Mungu ni mwingi wa maghfira mwenye kurehema <uttering> wala tujadiliane <appearances> wale wanaختارون انفسهم Inna Allaha la yuhibbu man kana khawanan athima walaw sawatate wa nawkhini nafsi zao hakika Mwenyezi Mungu hampendi aliyakhaini mwenye dhambi من الناس nasi wa من الله min Allah wa maa huwa ma'ahum wa huwa ma'ahum idh ma la yarda min alqawm allahu bima ya'maluna muhita Wanataka kujificha kwa watu wala hawataki kujificha kwa Mwenyezi Mungu naye yupo pamoja nao pale wanapopanga njama usiku kwa maneno asiyoyapenda na Mwenyezi Mungu anayajua vyema wanayo yatenda antumha ulai jadaltum anhum fil hayatid dunya faman yujadilu laha anhum yawmal qiyamati am man yakunu alayhim wakeela hivyo nyinyi mmewatetea hawa katika wa hayo huu wa duniani asi nani atakayewatetea kwa Mwenyezi Mungu siku ya kiyama au ni nani atakuwa wakili wao Wa kumtegemea suu an au yadhlim nafsehu thumma rahima na uovu au akijidhulumu nafsi yake kisha akaomba mafira kwa Mwenyezi Mungu atamkuta Mwenyezi Mungu ni mwingi wa mafira mwenye kurehemu wamayaksuba ithma fa inma yaksubu ala nafsihi wa allah aliman hakima na anaichuma dhambi basi ameichumia ya nafsi yake mwenyewe na mwenyezi mungu ni mjuzi Mwenye hikma. Wa mnyaksiwa khatii'a au ithma thumma yarmibih bari'a thumma yarmibih bari'a faqad ihtamala buhtanan wa ithman mubina. Na atendai kosa au dhambi kisha akmsingizia asiana kosa. باعثه مجتويكا ظلم ومذنب الى واد. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفه منهم ان يضلوك وما يضلون الا انفسهم وما يضرونك من شيء wa anzala Allahu alayka alkitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka 'azima nalau kulla si fadila munyezimuungu juu yako na rehma yake undi moja kati yao lingedhamiria kukupoteza wala hawapotezi ila nafsi zao wala hawawezi kukudhuru kwa lolote na Mwenyezi Mungu amekuteremshia kitabu na hikma na amekufundisha uliokuwa huyajui. Na fadhila za Mwenyezi Mungu zilizo juu yako ni kubwa. La khayra fi kaseerin min najwaahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa man yaf'al dhalika ibtigaa amrullahi fasawfa nu'tihijran 'azima Akuna khairi katika mengi ya wanayoshauriana kwa siri isipokuwa kwa yule anyeamrisha kutoa sadaka au kutenda mema au kupatanisha baina ya watu na mwenye kufanya hayo kwa kutaka radhi ya Mwenyezi Mungu basi tutakuja mpa ujira mkubwa wamanyushatiqir rasul min ba'dima tabayyana lahu alhuda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nawallihima tawalla wa wa masira na nampinga mtume baada ya kumdhihirikia uongofu na akafuata njia isiyo kuwa ya waumini tutamuelekeza alikoelekea na tutamuingiza katika jahannam na hayo ni marejeo maovu inna Allah la yaghfiru ay bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida Hakika Mwenyezi Mungu hasamehi kushirikishwa na kitu lakini yeye usamehe yasiyokuwa hayo kwa mtakaye Na anayemshirikisha Mwenyezi Mungu basi huyo amepotea upotovu ambali <tuhi> yad'un min dunihi illa inaثa wa in إلا illa wa in yad'una illa shaytanan maridan wa hawa umbi badala ya ila wanawaki wala hawa umbi ila shaytan yal'asi la'anahu Allah وقال لا اتخذن من عبادك نصيبا مفروضا من يزمونغو امملاني ناشيطاني ليسما wayaqin itawachukua sehemu maalum katika waja wako wala udhillan nahum wala umanniyannahum wala amran nahum falyubattikunna aadhanal an'am wala amran nahum wa khalqa Allah wa man shaitana shaytanawaliyyan min dunillahi faqad khasira khusran mubeena Na hakika nitapoteza naitowatia matamanio naitawaamrisha basi watakata masikio ya wanyama naitawaamrisha basi watabadili aliyoumba Mwenyezi Mungu na mwenye kufanya shaytan kuwa ni mlinzi wake badala ya Mwenyezi Mungu basii huyo amehasiri hasara ya dhahir ya ya'iduhum wa yumannihum wama ya'iduhum ash-shaytan illa ghurura ana wahidi na ana awatiya tamaa na shaytani hawa'idi illa udanganyifu ulaika ma'wahum jahannam yajiduna ranha -ya ni jahannam أَوَ لَمْ يَأْتِكُمْ مُنذِرٌ مِنْكُمْ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَلَا هُمْ بِآخِرِ الْأَوَائِلِ waadallahi haqqan waman asdaqu min allahi mema tutawaingiza katika bustani zipitazo mito kati yake watadumu humo milele ndio ahadi ya Mwenyezi Mungu iliyo kweli Nana ni mkuali zaidi kwa usemi kuliko Mwenyezi Mungu. La isbi amanikum wa la amanih ahli kitab. Man ya'mal su an yujza bi wa min dunillah waliy wa la nasira. Si Wala matamanio ya watu wa kitabu anaifanya ubaya atalipwa kwa kwalo wala hatajipatia mlinzi wala wakomnusuru isipokuwa mwenyezi Mungu wamay'mal minasalihati min dhakarin wa huwa mu'min Faulaika ulaika yadkhuluna aljannata wa la yuzlamuna Na anaifanya mema akiwa mwanamume au mwanamke Na ni mumini, basi hao wataingia peponi wala hawatadhulumiwa hata kadiri yatundu yakou kwa yatende waman ahsanu deenam mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattabaa millata ibraahima haneefa wattakhadha allah ibraahima khaleela nanaani aliyebora kwa dini kuliko yule alioslimisha uso wake kwa Mwenyezi Mungu naye akawa mwema na anafuata mila Ibrahimu mwangofu na Mwenyezi Mungu alimfanya Ibrahimu kuone rafiki mwendani. Walillahi ma wa, wa, wa Ni Mwenyezi Mungu tu vyote vilivyomo mbinguni na vilivyomo duniani. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye kuvizunguka vitu vyote. Wayastaftunaka fin nisaa qulillahu yaftikum fihinna wama yutla alaykum fil kitabi fi yatama nisaa فِيَتَامَى في النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرَغَبُونَ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ wama tafalumu min khairin, fa inna allaha kana bihi nini sharia ya wanawake sema mwezi mungu anakutoleeni fatwa yao namna yosomewa humu kitabuni kuhusu mayatima wanawake ambao hawapi walioandikiwa Na mnapenda kuoa na kuhusu wanyonge katika watoto na kwamba Mwasimamie mayatima kwa Na naheri yoyote mnayofanya Mwenyezi Mungu anaijua Wa inimra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha alayhima fala junaha alayhima ay yusliha baynahuma wa uhdiratil anfusush wa in tuhsinu wa tattaku, fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira na mwanamke akichelea kutupwa au kutojaliwa na mumewe awe basi vibaya kwao wakisikizana kwa suluhu na suluhu ni bora na nafsi zimewekewa machoni mwake tamaa na choyo na mkifanya wema na mkamcha mungu wa si hakika Mwenyezi Mungu anajua habari zote mnayoyatenda wala hustaطيع an ta'dilu ta bayna an nisaa walau harastum fala tamilu kullal mayli fatadarraha wa in tuslihu wa tattaqu fa inna allaha kana ghafuran rahima wa lam kufanya walifu baina ya wake hatta mkikakamia kwa hivyo msimili moja kwa moja mkamwachia kama aliyetundikwa mkamcha mgu basi mwenyezi mungu ni mwingi wa mafira na mwenye kurehemu wa in yatafarqa yughnillahu kullam min saatihi wa kana wasi'an na wakitengana mwenyezi Mungu atamtosheleza kila mmoja katika wao kwa ukunjufu wake na Mwenyezi Mungu ni mkunjufu mwenye hikma walillahi ma fi as-samawati wa ma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 na kwa hakika tuliowahusu waliopewa kitabu kabla yenu na nyinyi pia kwamba mumche Mwenyezi Mungu. Na mkikataa, basi ni vya Mwenyezi Mungu viliomo mbinguni na viliomo duniani. Na Mwenyezi Mungu ni mkwasi, anajitosha na msifiwa. Walillah wa, wa billahi Na ni vya Mwenyezi Mungu viliomo katika mbingu na viliomo katika ardhi. Na Mwenyezi Mungu anatosha kuwa mlinzi. In yashayuzhibakum ayyuhan nasu wayati bi akharin wa kana allah ala zalika qadira. Akitaka atakuondweni enyewe watu na awalete wengineo. Na Mwenyezi Mungu ni muweza wa hayo. Man kana yuridu thawaba ad-dunya fa'inda Allah thawabu ad-dunya wal-akhirah wa an basira Unaitaka malipo ya dunia basi kwa Mwenyezi Mungu yapo malipo ya dunia na akhirah na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia amma yakuona ya ayyuhallazina amanu kunu qawamin bilqisti shuhadaa lillahi walaw ala anfusikum walaw ala anfusikum awil wal -aqrabin. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ايم ليؤمنوني وني من يقتصميش <تصفيق> عدلفو mto wao shahidi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu ijapokuwa ni juu ya nafsi zenu au wazazi wawili na jamaa zenu akiwatajiri au maskini Mwenyezi Mungu anaostahikia zaidi basi msifuate matamanio Mkaacha kufanya uadilifu na mkiwa potoa au mkajitenga nao basi Mwenyezi Mungu anajua vyema mnayoyatenda ya ayuha alladhina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala ala rasuli وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ۚ أَيُمِنُّ لَؤْمِنِي مُؤْمِنِينَ مُنَزِّمِ وَاكِ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 الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا حقيقة وليؤمني كيش وكفورو كيش وكؤمني كيش وكزيدي وكافري Mwenyezi Mungu hakuwa kwa kuufiria wala kwa kuongoa njia Bashiril munafiqin bi lahum adhaban alima Wabashiri wanafiki kwamba watapata adhabu chungu alladhina yattakhidhuna alkafirina awliya min duni almu'minin ayabataguna indahumul azza fa innal azzatalillahi jami'a wale ambao wafanya makafiri kuwa ndiyo marafiki badala ya waumini je wanataka wapate kwa wa utukufu بَسِ حَقِيقَةُ تَقُفُو وَتِ نِوَى مُنِيزِ مُنْغُ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنِ إِذَا سَمِعْتُم آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ Inna Allah jamia almunafiqin wal fi Aya kuteremshieni katika kitabu hiki ya kwamba mnaposikia aya za Mwenyezi Mungu zinakanushwa na zinafanyiwa kejeli basi msikai pamoja nao mpaka waingie katika mazungumzo mengine. Hivyo mtakuwa nanyi mfano wao hao. Hakika Mwenyezi Mungu atau kusanya munafiki dan makafiri wote pamoja ketika jahannam alladhina yatarbassuna bikum fa in kana lakum fathun min allahi qalu alam makum ma'akum wa in kana lilkafirin naseebun qalu qalu alam nastahwin alaykum wa namna'kum minal mu'minin fa Allah yahkum baynakum yawm al-qiyamah walan yaj'al Allah lil kafirin almu'minin ambao al-mu'minina mkipata ushindi unaotoka kwa Mwenyezi Mungu wa husema Si tulikuwa pamoja nanyi vile na ikiwa ni sehemu ya makafiri kushinda wao huambia hatakuwa ni waweza kwa nasi tukakukingeni na hawa waumini basi Mwenyezi Mungu hatahukumu baina yenu siku ya kiyama wala Mwenyezi Mungu hata wao hapa makafiri njia ya kuwashinda waumini innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa itha qamu ila as-salati qamu, kusala, qamu kusala Allaha hakika wanafiki wa wana lam Mwenyezi Mungu na hali ni yeye ndiye mwenye kwa wao na wanapoinuka kusali huinuka kwa unyongonyo wanajionyesha kwa watu tu wala hawamdhukuru Mwenyezi Mungu ila kidogo tu la ilaha lan tajid lahu sabila wanayumba yumba baina ya huku na huko huku hawako na huko hawako na ambaye Mwenyezi Mungu amemwacha kupotea kabisa hatompatia njia ya ayyuhalladhina amanu la awliya Aturiduna an lillahi alaykum sultanan mubeena Enyi mliyoamini msiwafanye makafiri kuwa ndio marafiki badala ya waumini je mnataka Mwenyezi Mungu awe na hoja iliyo juu yenu إن munafiqina fi ddarkil asfani minan Hakika wanafik watakuwa katika tabaka ya chini kabisa motoni wala hutompate yoyote waqanusuru illa alladhina tabu wa aslihu wa ihtasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi fa ulai ka fa ulai ka ma'al mu'minin ajran wali, wali na wakatengeneza na wakashikamana na Mwenyezi Mungu na wakamtakasia dini yao Mwenyezi Mungu basi hao ni pamoja na waumini na Mwenyezi Mungu hatakuja wapa waumini ujira mkubwa ma yaf'alullahu bi in shakartum wa amantum wa kana Allah shakiran alima Mwenyezi Mungu hakuadhibuni mkimshukuru na mkamwamini na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kupokea shukrani na ndiye mwenye kujua la yuhibbulllahu aljahra bis-su'i min al-qawli illa man thulim. Wakaana Allahu samiaa alimaa Mwenyezi Mungu hapendi uovu unezwe e kwa maneno ila kwa mwenye kudhulumiwa na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kusikia na mwenye kujua In tumbadu khayran aw tukhfuhu aw tahfu an su'in fa inna Allah kana afuwan qadira wema au mkiuficha awm kiasame maovu hakika mwezi Mungu ni mwingi wa mafira lamweza innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu baina allahi wa rusulihi wa yaqulun wa yaquluna nu'minu wa nakfuru wa yuridun wayuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabila hakika wale mwenyezi mungu na mitume wake na wanataka kufarikisha baina ya mwenyezi mungu na mitume wake kwa kusema wengine tunawaamini na wengine tunawakataa na wanataka kushika njia ile kati ya haya. Ulaikahumul kafirun haqqan wa a'tadna lil kafirin muhina. Hao ndiyo makafiri kweli na tumeuandalia makafiri adhabu ya kudhalilisha walladhina amanu billahi wa rusulihi wa lam yufariqu baina ahadin minhum ulaika ulaika sawfa yu'tihim ujurahum wa kana allahu ghafurar rahima na waliyo muamini munyezi, mungu nami tumewake wala wasimfarikishe yote kati yao hao atawapa ujira wao na Mwenyezi Mungu ni mwingi wa maghfira na mwenye kurehemu yes aluka ahlul kitabi an tunzila alaihim kitaban minas sama faqad saalumu Musa akbara min dhalika faqalu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 waataini Musa watu wa kitabu wanakutaka wataremshie kitabu kutoka mbinguni na kwa hakika walikwisha mtaka Musa makubwa kuliko hayo walisema tuonyeshe Mwenyezi Mungu waziwazi wazi. wakapigwa na radi kwa hiyo dhulma yao kisha wakamchukua ndama kumwabudu baada ya wajia hoja zilizowazi nasi tukasamehe hayo na tukampamusa nguvu zilizodhahir. Wa rafa'na thawqahum at-turab bi mithaqihim wa qulna lahum udkhulul baba sujadan lahum la ta'du ta fi as-sabt wa qulna lahum la ta'du fi as-sabt wa akhadhna minhum mithaqan ghalidha natukanyanu mlima juyao kwa kufanya aganwa nao natukwaambia ingilieni mlangoni kwa unyenyekevu natoka waambia msivunje siku ya sabato na tukachukua kwa kwa ahadi iliyo madhaboti sabima naqumhim mithaqhum wa kufrihim biayatillahi wa qatlhumul anbiya wa qatlhumul anbiya bi ghayri haqqin wa qawlihim qulubuna bal Allahu alaiha bikufrihim fala yu'minuna illa kalila basi kwa sababu ya kuvunja kwao ahadi zao na kuzikataa kwao ishara za Mwenyezi Mungu na kuwaua kwao manabii bila ya haki na kusema kwao nyoyo zetu zimefumbwa bali Mwenyezi Mungu amezipiga muhuri kwa kufuru zao basi hawaamini ila kidogo tu wa bikufrihim wa qawlihim ala maryam buhtananan azima na pia kwa kufuru zao na kumsingizia kwao maryamu uongo mkubwa wa qawlihim inna qatalna almasiha isa ibn maryam rasul allah wa Wama qataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahum wa innal ladhina ikhtalafu fihi lafi shakkim min ma lahum bihi min ilmin illati ba'a wa wama qataluhu yaqina la kwa kusema kwao sisi tumemua msihii Isa mwana wa mtume wa Mwenyezi Mungu nao hawakumuwa wala hawakumsulubu bali walifananishiwa tu na hakika walioftalifiana katika hayo Wamu katika shaka nayo wao hawana ujuzi nayo wowote ila kufuata vana tu wala hawakumuwa kwa yakini Allah ilaihi, wa kana bali Mwenyezi Mungu alimtukuza kwake na hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu, mwenye hikma. Wa in min ahli alkitabi la yu'mina bihi qabla mawtih wa yawm alqiyamati yakunu alaihim shahida. Na hawi katika watu wa kitabu ila hakika atamuamini yeye kabla ya kufa kwake. Na siku ya kiyama atakuwa shahidi juu yao. Fad minal hadu haddu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim wa bisaddihim an kathira ba'sik wa dhulma yao mayahudi tuli waharamishia vitu vizuri walivyohalalishiwa na kwa sababu ya kwazuilia kwao watu wengi na njia ya Mwenyezi Mungu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 basi tumeuandalia makafiri katika wao adhabu yenye uchungu lakini rāsikhūna fil 'ilmi minhum wal mu'minūna yu'minūna bimā unzila ilayka wamā unzila min kablik walmuqimin as-salat walmu'tuna zakata walmu'minuna billahi walyawmil akhir ulaiika sanu'tihim ajran 'azima lakini waliyobobea katika elimu miongoni mwao na waamini wana yaamini ulioteremshwa wewe na yalioteremshwa kabla yako na wanaushika sala na wakatoa zaka na wanaomuamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho au tutawapa malipo makubwa inna auhaina ilayka kama auhaina ila nuhu wan nabiyina min ba'di وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى, وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان wa atayna daud zabura hakika sisi tumekuletea wahi wewe kama tulivyopelekea wahi nuhu na manabii waliokuwa baada yake na tulimpelekea ya wahi ibrahim na Ismail na ishaaq na yaaqoob na wajukuu zake na Isa na ayub na yunus na harun na suleiman na daauni tukampa zaburi wa rusulan qad qasasnahuum alayka min qabl wa rusulan lam naqusishum alayk wa kallama Allahu Musa taklima na mitume tuliyokwisha kokuhadithia kabla yake na mitume wengine hatukukuhadithia na Mwenyezi Mungu alinena na Musa kwa maneno. Rusulan mubashirin wa mundhirina la alla yakuna lin ala allah hujja ba'da arsul wa kana azizan hakima. Itume hao ni wabashiri na waonyaji. Ili watu wasiwe na hoja juu ya Mwenyezi Mungu baada ya kuletewa mitume. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu, mwenye hikma. Lakini Allah yashhadu bima anzala ilaik anzalahu biilmihi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi shahida. Lakini Mwenyezi Mungu anashuhudia aliyokuteremshia wewe. Ameatarimsha kwa kujua kwake na malaika pia wanashuhudia na Mwenyezi Mungu anatosha kuwashahidi Innal ladhina kafaru wa saddu an sabilillahi qad dallu dalalan waliokufuru na wakadhulia njia Mwenyezi Mungu wamekisha potelea mbali Innal ladhina kafaru wa zalamu lam yakunillahu yaghfiru lahum wa la yahdihim wale waliokufuru na wakadhulumu Hawi Mwenyezi Mungu kuwasamehe wala kuwaongoza njia illa tariq jahannam makhalidin fiha abada wa kana dhalika ala allahi Isipokuwa njia ya jahannam humo watadumu milele na hayo kwa Mwenyezi Mungu ni mepesi yeah. A ayyuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqqi mir rabbikum fa'aminu khayran lakum wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal wa kana allah 'aliman hakima anywatu amekwisho kujieni mtume huyu na haki tokayo kwa basi aamini ndiyo kheri yenu na mkikanusha, basi hakika vilio mbinguni na duniani ni vya Mwenyezi Mungu tu na hakika Mwenyezi Mungu ni mjuzi mwenye hikma ya ahla alkitabi la taglu fi dinikum wa la taqulu ala allahi illa alhaq إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا سلاما انته خيرا لكم Innamallahu ilahu wahid subhanahu wa lahu an yakuna lahu walad lahu ma fi samawati wa ma fil ard wa Wakafa billahi wakila Enyi watu wa kitabu msipite kiasi katika dini yenu wala msimseme Mwenyezi Mungu ila kwa kweli Hakika Masihi isa mwana wa Mariamu ni mtume wa Mwenyezi Mungu. na lake tu ilompelekea Mariamu na ni roho iliyotoka kwake. Basi muamini Mwenyezi Mungu na mitume wake. Wala msiseme, utatu. Komeni. kheri kwenu. Hakika Mwenyezi Mungu ni Mungu mmoja tu. Amitukuka yeye na kuona mwana. Ni vyake yeye vyote viliyomo katika mbingu na katika ardhi. Na Mwenyezi Mungu ni mtegemewa wa kutosha. La yastankif almasih an yakuna abadan lillahi wa lal malaikatu almuqarrabun wa man yastankif an ibadatihi wa yastakbir fa ilayhi jamiya. masihi hataona uvunjifu kwa mtumo wa Mwenyezi Mungu wala malaika waliokaribishwa na watakaoona uvunjifu utumwa wa Mwenyezi Mungu na kufanya kiburi basi atawakusanya wote kwake fa ammal ladhina amanu wa'amilu ssalihati fayuwaffihim ujurahu wa yaziduhum min fadlihi wa ammal ladheena istankafu wastakbaru fayu'adhibuhum 'adaban aliman wa alima, la yajiduna lahum wa la yajiduna lahum min dunillahi waliyyan na wali wa la nasiira Naam walioamini na wakati ndema atawalipa ujira wao sawa sawa na atawazidishia kwa fadhila yake na mawale walioona wali uvunjifu na wakafanya kiburi basi atawaadhibu adhabu iliyo chungu wala hawatopata mlinzi wala wakuwa nusuru asiyekuwa Mwenyezi Mungu ya ayuha annasu qad ja'akum mir wa anzalna وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا أيها الناس، watu, ni ushahidi kutoka kwa wenu mlezi. Na tumekuteremshieni nuru iliyo wazi. فَأَمَّنَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ fa fi rahmatin minhu wa fadlin wa yahdihim ilayhi siratan mustaqima amawali walio muamini munyezimuungu na wakashikamana naye basi atawatia katika rehema yake na fadhila na atawaongoa kwenye njia iliyo nyooka yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalaala إن امرؤ هلك ليس له ولد وَلَهُ أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فَإِن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وَإِن كَانُوا khawatir rijala wa nisaa fa mithlu haddil unthayayn yubayyinu llahu lakum an tadhillu wallahu bikulli shay'in aleem wa la anakupeni hukumu, ana hukumu ya mkiwa ikiwa mtu amekufa naye hana mtoto lakini anaye ndugu wa kike basi huyo atapata nusu alichoacha maiti na mwanamume atamrithi ndugu wa kike ikiwa hana mwana na ikiwa wao ni ndugu wa kike wawili basi watapata thuluthi mbili za alichoacha maiti na wakiwa ndugu wanaume na wanawake basi mwanamume atapata sehemu iliyosawa na ya wanawake wawili Mwenyezi Mungu anakubainishieni ili msipotee na Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa kila kitu